«Ти хочеш, щоб я поїхала геть?» «Ти цього добиваєшся?» «Ні, я хочу, щоб ти залишилась». «Ти хочеш жити шведською сім'єю?» «Я хочу спокою. Просто оберігай мій спокій, поки я писатиму цю довбану симфонію». «Поговоримо завтра. Я втомилась. Мені все це не подобається». Завтра я вирішу, що мені робити. О четвертій Яків прокинувся, накинув плащ і вийшов на двір. На дворі було ще темно. Усе подвір'я покрив Іній. Яків трусився і стукав зубами. Сон покинув його, оголивши пустелю розуму. Розвалені машини, крани... Діряві від корозії будівлі Магаполісу вимерзли під інеєм метал до самого обрію. Голова гуділа від переповненості хаосу хаосом. Ідзин. Гексаграма 29. Подвійна безодня.